У небо і вище. У небо і вище, моя дорога, Не наче листя в'януть роки. Точно за розкладом, складеним Богом, Падають з неба колючі зірки. Спокій в тому скидаю із себе, Спогад далекий пронизує груди. Я б залишився між дощами і небом. Але ж там немає нікого із друзів.